Però bé, anem a veure. Com sempre, comentem coses. Tots plegats, tots plegats, estem acostumats a sentir aquestes petites converses o aquestes petites frases que diuen Beu aigua, és més sa. veu aigua, és més sa. Beu un litro i mig cada dia, o beu un litro com a mínim, o un, dos litros. Això ho sentim. Segur que quan anem al metge, vull dir, l'aigua sempre se'n parla. Bé, aquestes frases que sentim contínuament avui dia eren impensables a l'edat mitjana. Estem parlant de l'edat mitjana. L'edat mitjana fa molts anys encara, eh? fa anys, eh? però és que ningú deia ni parlava de l'aigua. A ningú se li ocorria recomanar aigua beure aigua per millorar la salut i és que en aquella època hi havia seriosos dubtes sobre, a veure beure aigua o no beure aigua per què? a veure, avui dia tenim màquines que ens poden dir aquesta aigua és bona, és pura o no és pura però és que en aquella època no n'hi havia per tant tothom estava amb dubte de la seva puresa la puresa diguéssim d'aquella arroga era una puresa que és bona, no a veure, ningú tenia ni idea era dub un dubte continu I, i diria que més aviat es convertia en una font de malalties entre elles una de molt gran que ha matat moltíssima gent i que Tothom li té por. I és la famosa pesta. Per què? Doncs perquè, amb una paraula, normalment fixem hi que les recomanacions mèdiques, o sigui, avui dia ja es parla de l'alcohol, es parla del vi, es parla de la cervesa, es parla de l'aigua, però, però, però, en aquell moment... Tot això no existia. No existia. No, és que no ho era. Era, a veure, hi havia moltíssimes enfermedades. Hi havia molt poca pocritud. La gent no sabia si l'aigua estava bona o no estava bona. La qüestió era beure se -la. I passava el que passava. Bé, aleshores, amb una paraula, a vegades, a vegades, deien que hi havia begudes populars que eren com el vi, tret del rei no busquem ara coses complicades eh? una cosa senzilla hidromel més nutritives però però, en realitat la beguda preferida de la noblesa entre cometes estava a tota la Mediterrània i era el vi el vi el jo no dic ni vi clar, ni vi fos ni... no, no, no, el vi al vi. Al nord d'Europa, al nord d'Europa ja es bevia una cervesa en el nord d'Europa. Sí que veritablerament, tampoc era la cervesa d'avui dia, eh, no ens imaginem coses d'aquestes. Aleshores, per què? Perquè van descobrir per una altra banda que veritablerament una manera d'habitar durant molt de temps era no prendre aigua. I, si per cas tenia set, doncs bevies una altra cosa. En aquest cas dic cervesa, vale Però, però, sempre deien que amb un contingut d'alcohòlic era millor. Bé, aleshores la llet es reservava pels nadons i per la gent gran. El vi, que tampoc n'hi havia així per donar i per vendre, sinó que de totes el vi era el rei, el rei de les persones que podien tenir, diguéssim, més possibilitat de tenir-ne de vi. I, en realitat, els metges recomanaven també el vi. Sí, sí, també recomanaven. Perquè deien, mira, el vi ajuda a la digestió, genera bona sang, i deien, i això és el que deien abans, i aclaria l'humor. O sigui, que ja deien que el vi, fos com fos, tenia tres coses positives, i ho deien tal qual, tal qual d'aquesta manera. Bona sang, perquè la generava. Aclarava l'humor, perquè moltes vegades estaves de bon humor i et posava de bon humor. I ajudava a la digestió. Bé, amb una paraula l'aigua no s'aconsellava. No s'aconsellava. No s'aconsellava. Després, més endavant, va començar que els vins es preparaven generalment barrejant un vi ordinari amb unes espècies de, per exemple, gingebre, barrejats amb pebre, barrejat amb nou moscada, barrejat amb sucre, o sigui que és curiós com anàvem canviant les coses. I a vegades totes aquestes paraules que acabo de pronunciar, gingebre, pebre, nou moscada, sucre, què feien? Les posaven en petites bosses i es posaven directament en el vi. Tant si és en la copa o en el vas en què bebem o dins de l'ampolla, quan ja estava pràcticament buida. O sigui que hi havien una sèrie de coses que eren fonamentals, sobretot al nord d'Europa, i ja estic parlant de l'edat mitjana. Aleshores, es creu, i no és que es creu, és que s'ha pogut comprovar, és verídic, que la cervesa, va salvar milions de vides a l'Europa medieval. Sí, sí, sí, diuen que sí. Per què? El que veu cervesa, amb una paraula, o sigui, normalment la cervesa no porta bactèries, no. Per tant, es pensa que si van prendre molta cervesa i no bevien né aigua, tenia menys probabilitats d'agafar una enfermetat molt gran o alguna cosa per morir. Per tant, encara actualment, encara actualment, si a vegades una persona està molt agotada, molt cansada, que no té ganes de fer res, moltes vegades el metge et recomana que et prenguis una cerveseta. No cal un litre de cervesa. Una cerveseta pot ser un got, un vas de cervesa al dia. Per què? Perquè encara es creu que la cervesa dona una manera d'animar-te. I això és molt bo. Però, a més, elimina els microorganismes. I també, on sigui totes les malalties tontes, perquè són tontes, que agafen les persones. O sigui que la cervesa, a veure, beure'n molta, molta, molta, vale? potser sí que acabaràs una mica de cantó. però beure'n d'una manera prudent t'ajuda d'una manera molt gran a que no agafis cap infecció, ni que agafis mal d'estómac, ni que agafis de res. Però és que, a veure, per què ens diuen ara beu aigua veu aigua, perquè estan convençuts que l'aigua no porta cap microbi per això, diuen, per això ens ho diuen i per això en donem als nens i a les criatures però és que en aquella època l'aigua no. A veure, no cal que parlem d'aquella època, eh? Perquè avui dia, en tots els països que tenen problemes veiem amb unes fotografies que et fan plorar que veus criatures al costat d'un lloc brut més no poder però enfer... bueno, enfangat brut i de totes maneres veuen aigua i allà pobrets i van amb el pot amb el que tenen, amb el que poden amb el que els deixen l'omplen i s'ho i segur que aquesta mainada agafa alguna malaltia que després no se'n pot sortir o Sí, sigui, són coses que s'han de molt en compte amb l'aigua l'aigua, l'aigua, sí, però en aquella època, res. O sigui, ni aigua per criatures, ni aigua per grans, perquè l'aigua portava moltes malalties, moltes malalties, i encara la porta a molts països on no hi ha netedat, on hi han problemes sanitaris, on hi han guerres, és horrorós. No hi ha aigua per res. I si en veuen, segur que després es posen malalts, Bé, res més per avui. Per tant, la diferència entre l'aigua que bevem avui dia i l'aigua que també existia, però que fa anys i que verdadament la bevien encara i que tenien enfermatats molt grosses i una d'elles, sobretot, que matava molta gent, era la pesta. O sigui que horrorós. Ara podem estar contents de que per màquines o per no màquines o per manera de comprovar-ho quan agafem aigua, bebem aigua, eh, fem la sopa amb l'aigua. O sigui, l'aigua és una part principal de la nostra vida quotidiana. I res més per avui. Des d'aquí, com sempre, gràcies per estar amb tots nosaltres. I jo no puc deixar-ho mai d'enviar-los una abraçada molt gran, molt gran, molt gran, molt gran i un petó que no puc deixar mai. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia vinent. Adeu, adeu,